Inna alhamdulillahi në ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa nāozu billahi min shurur anfusina wa min siyyāti amalina Min yahdihi allahum fela muzillelah Oman yudlil fela haadiya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayuhal ladhina man uttaku allaha haqqa tukatih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 O me jutër in lahë o rasulahum fa qade faze fozen a dhima. Vëlezër të ndëruar, vëzdojmë me temën ton të kaderit. Sot dhe plasme lejnë Allah subhanu e ta'ala për qështje në udhëzimi dhe të humbjes. Dhe kjo është nga qështje të thelbësore në qështje në kaderit. Dhe shumica e pyritive që bënë njerëz në qështje në kaderit është përse Allahu subhanahu wa taala e ka humbur këtë dhe pse e ka udhëzuar atë. Për këtë arsye, domodin kjo është një prej temave kuriozore dhe thelbësore për të kuptuar çështjen e kaderit, për të kuptuar fuqinë e Allahu subhanahu wa taala të plotë, drejtësinë e tij të, të madhe, urtësinë e tij të, të lartë dhe kaderin në përgjithësi. Prandaj dhe të gjithë profetët që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, nga i parë deri tek i fundit, edh gjithë librat qelloorë që, që kanë zbritur, ka zbritur lloj më dhëruar me këta profet, na kanë treguar në mënyrë anonime se ai ai i cili i udhëzon krijesat edhe i humbta nga rruga e drejtë është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ai thëno gzon ata në rrugën e drejtë është vetëm Allahu më dhëruar për të vërtetuar te ata madhështinë e tij, plot fuqinë e tij dhe urë të sinë edhe mëshirën në ti, subhanahu wa ta'ala. Ndërsa grupët e humura, të cilët nuk e besonë Allah, subhanahu wa ta'ala, se shduhet, nuk të ten do t'i gjesh, ata kanë dhevjuar nga drejta majtës ose djafës. Përne ke për e tyre që për dendojnë që Allah nuk e që i plotë fëqishëm, përne edhe nuk, nuk e u zonë e i kryes, ato se hum, por ata humin e dhe u zemë vetët e tyre, edhe ka disat tjerë, të cilët thonë që Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë dhe çdo gjë që bën tek ata i ëh është në fuqinë e tij, por nuk e pastrojnë modhashtin e Allahut më dhuruar nga padrejtia. Përkundër asnjëm veshin Allahu subhanuhu teala padrejtin. Gjë që Allahu subhanuhu teala është i pastër për i padrejtisë, edhe çdo veprim që kryen ai është drejtësi ose mirësi për krijesat, sikurse edhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë që vepron tek krijesat e tij, edhe deporton dëshirën e tij dhe fuqinë e tij tek ata. Për këto arsye, për të shpjeguar të çështë duhet të tregojmë fillimisht që udhëzimi, udhëzimi që është treguar në Kur'anin Sulet, ndahet në katër lloje. Edhe do të do flasim, domthonë në, në, në mënyrë të detajuar për çdo njërën e këtyre llojeve, por tashi do të tregojmë në mënyrë të përgjithshme si fillim, lloji i parë i udhëzimit është udhëzimi i përgjithshëm që i ka dhënë Allahu Subhanuhu Teala të gjithë krijesave në ato që ja në gjërat e dobishme, në gjërat e dobishme në këtë jetë. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka ulëzuar krijesat dhe ua ka dhënë natyrën në natyrën e tyre që të njohin çfarë është dobishme dhe çfarë është dëmshme për ta në këtë jetë. Dhe nuk ka nevojë që njeriu të i mësojë të gjëra të gjitha, ç'kjo është dëmshme, kjo është dobishme, por ai jep në natyrën e tij që kjo është dëmshme, kjo është dobishme. Pa edhe fëmia që kur lind, ai e di Që duhet të thiti gjitë jetojë dhe, dhe të ushehet Nuk e më sonë kushtë të të thiti gjitë në në nës Ky është lojë i parë i udhëzimit Lojë i dytë i udhëzimit është udhëzimi Këtë kështë në ingurëzën në këtë lojë i dytë është udhëzimi me këptimin Njohja edhe të regimi e rrugës e vërtet Që i bëhet njeri u në këtë jet E këllo njohje qat bëjmë nhonin që u bën që u u bën u bën besimtarët dhe profetët njerëzve duke u treguar aty rrugën e vërtet rrugën e vërtet të cilën e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Ky lloj tregimi quhet udhëzim dhe është treguar në të dy formën Kur'anit dhe Sunet. Lloji i tretë i udhëzimit është ai lloji udhëzimi i cili i takon dhe është në dorë vetëm të, të Allahut subhanahu wa taala dhe është me kuptim më të ngushtë së ky i dytë që do thot suksesi që i jep Allahu subhanahu wa taala njeriu për të qenë udhëzuar. Ndërkohë që lloji i dytë ishte sqarimi rrugës së vërtetë, dhe ky sqarim është për të gjithë njerëzit, domethënë që i përket gjithë njerëz, gjithë njerëz, të gjithë njerëzve, dhe të gjithë njerëzit mundu të sqarojnë vërtetë. Ky lloj i tretë nuk u takon të gjithëve, por u takon vetëm atyre që u ka dhënë Allahu sukses për të qenë besimtar dhe u ka treguar rrugën e vërtetë dhe i ka udhëzuar dhe u ka mundsuar atyre që ta ndiqin atë rrugë ndërsa lloji katërti i udhëzimit është udhëzimi që u bën Allahu subhanuhu te ala besimtarëve në xhenet, duke i udhëzuar ata në rrugën e tyre në xhenet. Gjithashtu edhe mosbesimtarëve, duke i udhëzuar ata për rrugën e tyre që kanë për në xjehenem. Do të trajtoj me argumente për çdo njërin prej këtyre llojeve që po përmendim. Edhe njohja e këtyre llojeve është shumë e rëndësishme, sepse këtu kanë humbur grupet e humbura. Pik, në këtë pikë nuk kanë bërë do dallim në mënyrën e llojeve. Prandaj ai kanë qujitur të gjitha llojet e udhëzimit që ka përmendur Allahu në Kur'an si udhëzim dhiz, sqarimi, domethënë për sëmin e sërinë të vërtetë ose kuptimet e tjera që do të vinë më mbrapa, duke ja mohuar kështu plotfuqinë Allahu subhanahu wa taala që tu që në të vërtet domethënë që kuptimi është që Allahu subhanahu wa taala ka fuqi të udhëzojë të humbi krijesat, edhe krijesat janë ato të, të cilët humbin dhe udhëzohen që humbin ose udhëzohen. Atë rroi i partham në çdo lloj përgjithshëm, thotë Allah subhanahu wa taala, "Subihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawaa wa alladhi qaddara fa hada." Ka treguar Allah subhanahu wa taala këtu katër gjëra të cilat ai ka bërë te krijesat e tij. Thot lavdëroje dhe pastroje Zotin në emrin e Zotit tënd drejtota që është më i larti, drejtota Allahu besimtarve. Dhe u thot, lafderohet dhe pastrohet Zotin, emir në Zotin të tënë për zotë metë I cili shmej larti I cili ka kryuar Dhe e ka regulluar Fjale khala ka, kryim Se ua, nuhon e ka regulluar Ka sistemuar, ka vendosu në vëndin e vetë Në sasin e duur, në masën e duur, gjdë gjë Në kryim Uallet i kaddera fëhëda dhe, dhe e ka përcektuar Dhe e ka udhuzuar gjdë gjë Nuhon e ka përcektuar dhe çfarë takon çdo gjëje dhe ka udhëzuar atë një atë krijesë, çdo krijesë, për atë që është e dobishme për të dhe sikurse ajo e ka inspiruar se çfarë është dëmshme që të largohet prej saj çdo krijesë. Ky lloj udhëzimi që tregon Allah në këtë ajë thotë: "Lul ladhi qaddara fa hada", kjo është udhëzimi i përgjithshëm që i ka dhënë Allahu të gjithë krijesave. Edhe të gjithë krijesat janë të barabartë në këtë udhëzim dhe ky është pash udhëzimi që ka çdo kush në vetveten e tij manta së cilët i njev gjëra të dobishme që i përkasin së jetës, që ti kryej ato dhe njev gjëra të dëmshme dhe largohet prej tyre. Dietarët e thjesit u kanë folur domthonë për këtë ajet, kanë treguar domthonë disa shembuj. Domthonë kanë shpjeguar në formë shembujsh, disa për ty kanë thënë për shkak të ka ulzuar njeriu duke po ti ja kam për shkak ja ka treguar fëmijës vogël që duhet të i gjirin e nanës që të fitoj rrezikon e tij. Paja mësuar kush fmijës kanë treguar dhe shembull për të llojë shembulli domthon konkret në disa raste gjithashtu për shumën e tjetër është shembulli së si kafshut jo të njerëzve që kanë llojë po dhe kafshut e njohin për shumun ç'është ne ë ndërzimin ose marrdhënim që bëjnë kafshët me njëra tjetrën paja treguar kush është inspirim për Allah subhanahu wa taala për të për të jetuar lloj lloj i saj gjellese në tokë Dhe këto shembuj kan përmendur dijetar për treguar që ky është një lloj udhëzimi për Allahu subhanahu wa taala dhe lloji i udhëzimit tashmë i përgjithshëm, përfshin çdo lloj gjëje të dobishme në këtë jetë dhe çdo lloj gjëje të dëmshme që duhet ruhet njeriu prej saj. Të gjitha këto hynte ky udhëzimi i përgjithshëm që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë. Gjithashtu kemi një një tjetër që thotë Allahu subhanahu wa taala: "Rabbuna alladhi aata kull shay'in khalqahu thumma hada" tregon për Allahun subhanallahu teala Musa alayhis salam thot zoti jonë she i cili i ka dhënë çdo gjë e krijimin e vet, domethën krijimi që i përshtatet i ka dhënë njeriu krijimin e përshtatshëm të tij, kafshëve krijimin e përshtatshëm të tyre, bimëve krijimin e përshtatshëm të tyre, maleve, çdo gjë më radh dhe ka udhëzuar, domthonë ka udhëzuar gjithë gjallësa në atë gjëra të cilat janë të dobishme për to, domethën vepër të udhëzimit për për për për e përgjithshëm. Për çilin po flasim ne. Për këtë arsye domthonë ka lidhur këtë udhëzim me të gjithë krijesat. Dhe nuk për udzimin, në u bëser për udhëzimin, domethënë që ty është në xhami ose të falësh, sepse normalisht ka lidh me gjithë krijesat. Edhe ju udhëzimi domethënë bëhet fjalë për njerëzit dhe në veçanti për besimtarët. Do të thotë lidhet për të gjitha krijesat për përgjysm, për njerëz edhe kanë mundietar qëllimi është për këtë lloj udhëzimi që po u them, domethënë për udhëzimin inspirim që quhet ndryshe, që, që ka hedhur Allahu në zemrën e njeriut që ta njohë, domethënë të njohë këtë çështje në mënyrë të detajuar që farën dhe dobishme në që farën dhe dëmshme Bilej, më kej, më lëqësie, në liber në me shifadu lë alin ka folur gjatë për të lojuzime dhe ka tërguar shumë shemë bui nga jeta e disa insekteve dhe kafshve ka tërguar për shemë mundër të tjera e, disa qështë dhe të qudishme për bletën dhe ka folur shumë gjatë atë atësirët e në spesialisë për bletën faktikisht në faktikisht në më njofin shumë për e të regjerave Dhe në më dhe në prejtso'dive të bletës dhe duke që bletët po të qekor systemi se sitemon jetëm bletët këba rrështudit dhe duke dhe duke në следet një specie e zgjuar e zgjuar Dhe duke flot më dhe duke të rrështお願いします nga pasartija bletët nuk parnojnë në bërë do e koshere në tyre bletët pa pasrre për në Legends 2 roje të dera dhe zdole blete që hyn që është janë një tot koshere në kontrolo Nëse kam marr papostëtinga jashtë e lën për jashta. Dërzat postrohet, dhe nëse nuk postrohet e vrasim fare. Që mos lejon të futet pisllifu brenda në kosherë. Gjithashtu nëse vjen në një bletë huaj, atë e njohin shumë mirë se kush është kosheres tyre dhe kush nuk është kosheres tyre, atë e përzejn dhe nëse dëshiron të futet hyrë me forcë vrasim atë ashtu. Bile arrin që se bletës deri aty domthonjë që kur mbretëreshë a blet, nëna në, mbretëreshë blet e cila e, është në në e bletve në të koshere, kura jo e, bërët e padrejt dhe bërët e padresi bletve, e të ngrejnë kunder saj dhe e vratin. Edhe po të shikosh për shumë në mënyrën se si sistemon dhe më thënë ato hojet, dhe se si bërën ato dhe më thënë në vrimet dhe voglën me gjeshkënqe, që duke përdojnë aparaturët, duke duke në so për shumë aparaturët më sofistikuara, për dhe d Em nënse si e ruan mjaltin duke dyllosur e me dy radh, po sigurt hy për shumë. Çfarë do bëj, çfarë do më, çfarë mund bëj bëta po sigurt hy 1000 aty. Do 1000 madh po thyte të kosher e të vet. U kan çfarë ti bëjnë? Sepse shumë i madh nuk e heqin dot, po çfarë bëjnë? E marrin dhe dyllosin gjithë. E madh të dyllë i, dy i bllokohet fara dhe nuk prishet. Po sigurt rrin 100 vietat e brendit nuk kanë nuk nuk prishet as nuk e prish kosheren ë shumë shumë gjëra të tjera që kanë treguar domun për për bletën, gjëra të çuditshme që po dëgjosh më të vërtetë ke përkuptuar domun që ky është ulëzimi i Allahut subhanuhu teala. Është pa mundë për një krijesë që i të njohë këtë gjë më veçan tibile njeriu çuditë të prej saj, prej bletës. Jetës duke përmendur në Këngë të Jezusit dhe Milingonun, po shikosh Milingonun çuditë gjithashtu. Domun jeta e saj në mënyrë sa tregon një ngjarje për shkakun në Këngë të çuditshme për Milingonun, thotë tregonte vetëm për një person që kishte treguar atë, thotë ë Pas një herë vdot një gjysëm nga Kalecit, gjysëm Karkaleci, në një vëmend. Edhe erdi jemi ningon aty për ta marrë dhe filloi ta tërhiqje të thotë nuk e tërhiqte dot të, sepse ishte shumë e madhe. E thonë ndërkohë vajti dhe thilli sa shoqjet veta, ningona. Atëherë thotë kur erdhëm unë pase të vinin ato e ngrita lart ato ato dhe e shefa atë gjysëm Karkalecin. Erdhëm të kërkonim edhe që kërkojë edhe që ato shoqjet e veta nuk e gjiten ikën. Atëher unë thotë e vendosa prapat do aty, erdhi kjo me një gonë përsëri, e pa aty, bëjta të rrisë të rrisë dot të shkroi thirr i përsëri. Këtë tregojmë ulqaim në librin Shifa al-Amin këtë ngjarje. E thirr i përsëri, ë në momentin e do do do afroshin, thotë. Që nga larg thonë të tërhojë që mos shikonin, e kupton? Edhe e fsheha. Erdhën prap nuk gjeten gjë. U larguan prap herë 3, herën e tretë her tret, kur erdhon dhe pau që nuk ishte gjë rrethuar me Lingonën dhe Evran. Domthon edhe, shikoj, edhe Lingonët e konsiderojnë njëjëtn gjë të, domthon të keqe. Lloje të djikushë, kusha dha këtë lloj inspirimit vetëm për vesallahu subhanahu wa taala. Rabbul ladhi le ata kull shay'in khalaqa thumma hada. Që Zoti Jonici li i dhazhdo gjë e krijimin e vet dhe më pas e udhsoi. Ka treguarim, ne kemi gjithashtu një ngjarë të tjera por shumë tregon për Ujkun. Ujku ka një veti domthonë të çuditshme, që kur flet gjumë, nuk flet me dy, sa po flet me njëri sy. Me njëri sy buroje. Ujku, ndonëse arabot kanë, kanë shkujtu dhe vjesha për të bëj gjë, e thotë domthonë shembulli i tjerë që kanë përmendën që tregojnë për një person që është shumë i shkafsh, shumë i zjuar, thotë se shembulli Ujku thotë që me një sy flet dhe me një sy buroje. Edhe kur thotë, "Ky syri që që buroje," thotë, "ë, fillon dhe për gjumët, atë haveti tjetri dhe flet ky." Por është më shumë më vërtetë të çuditshme, do ky është domosdoshmë kriji i Allahut. Në këtu shikohet më vërtet domosdoshmë vështia e Allahut subhanuhu teala se si ka udhëzuar të gjithë krizat, të gjitha dobishmë të tyre. Të edhe shejmuhet për këto të shumtë, unë unë un hoqë gjithë këto gjëra sepse do ndonë një mesim vetëm vetëm për tregu vetëm për këtë lëngjeën në vërtetë kupton, të dhe ishte domosdoshmë gojë e madhe që ka treguar më ka injozië rasti ka treguar një vet. Të tilla, e të gjitha këto tregojnë hënë këtë që quhet udhëzimi i përgjithshëm qi ka dhënë Allahu çdo krije se në atë që është dobishme në jetën e tyre. Ndërsa lloji i dytë i udhëzimit, ë gjithashtu është udhëzimi që u ka dhënë Allahu subhanuhu teala krijesave udhëzimi së rimit, ka cëruar Allahu subhanuhu teala të gjithë krijesave rrugën e vërtetë duket rrugor profetët duke, duke zbritur librat që t'u sqërojnë atyre rrugën e vërtetë dhe kjo që t'u udhëzim gjithashtu. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot për popullin e Thamudit, wa amma Thamud fahadeenahum fe fastahabullama 'ala al-huda. Qëndërsa Thamudi thot, thot ne u udhëzuam populli e u udhëzuam popot edhe ata e pëlqyhen duke e lën dhe e lanthot e të udhëzimin të udhëzuan në këta i e këptimi është dhe më thënë që i utërguën e tërë udhëzimin rrugën e udhëzimit se po qësa të të këshë udhëzuar Allah o më këptimin dhe më thënë që duke shëtë dhe në suksesin në rrugën e vërtet është e pa mundu që të humbja i të cilë në udhëzuan Allah për nejë thët femeji e hdilla o falem khutbë fillimin e hutbës secilën e kam mësuar profetit sallallahu alajhi wasallam të cilët ta thoshin në çdo lloj mejlisi e do ta përmendem më mbrapa treqoni veqëllëvën në Saudi radhiyallahu anhu tregon wounded që la mësuar profet sallallahu alajhi wasallam ndërtëra thotë që të kur fillojmë një mejlisi them in alhamdulillahi nahmeduhu na, wa nasta'inu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fami thot ndërtëra pas thotë ë o me jehdi lau fe la mudhille la, o me ju dhëril fe la hadhille la, dhe të të cilë në uzojnë Allah nukë kushta humbi, dhe të dhe që humbi Allah nukë kushta uzojnë, që që përgjese uzojnë Allah s.p.a. nuk mu të t'i humur këtë personë. Këtuj që përneka dhe në djetarit që limi këta jetit është, uzojnë i sjarimit që va ka sjarur Allah s.p.a. lekturit vërtetën, edhe ta zjodhen humbjen duke e lën të vërtetën është ai udhëzim gjithashtu që ka përmendur Allahu në një ayat tjetër i thotë um kanallahu yudhilla qawmin bade ihdahu hum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Fadhallahu subhanahu wa ta'ala nuk ka por të humbur një popull. Mbasi o ka shëruar atë të vërtetë, më derisa të shëroje atë të plot se çfarë kanë ata për detyrë për të bërë që të ruhen nga zëri xhennimit. Thot bade ihdahu hum pasika o ka shëruar atë, domosdoshmë nuk mund të humbi Allahu njeriu në momentin ti fillon sërimi ose para sërimit të vërtetës. Por ka bërë të humbur mosilë serioze të vërteta, atëherë kur ky zgjedh humbjen e humbet Allahu subhanallahu te rrugë drejt. Edhe kjo logjikë vjen sepse Allahu i mëdhëruar ka vendosur një ligj të krijesat që kur Allah i jep një krijesë një mirësi, atëherë kjo, kjo krijesë Nëse nuk e falënderoj këtë mëshirë që i ka dhënë Allahu subhanallahu teala, Allahu ja heq këtë mëshirë sekrete. Prandaj Allahu më dhëruar kur u dha njerëzën udhëzimin, mos e heroj atë, kjo është një mirësi e madhe për Allahut që Allahu u ashiroj njerëzët vërtetën. Edhe ata që e vlerësojnë, ata e besojnë, edhe zbatojnë atë, ata e kanë falënderuar, prandaj Allahu u shton dhe u jep më shumë. Ndërsa më, ata të cilët nuk e vlerësojnë, nuk e pëlqejnë udhëzimin, atë të vërtetën e kthejën shtëpinë të vërtetës. Allahu nuk do t'i japë ata sepse është mirësi shumë e madhe dhe nuk e meriton çdokush. Edhe normalisht ai i cili nuk e kërkon Allahu subhanahu wa taala nuk ka jep. Ngaqë dhënia e mirësisë, aty personi i cili nuk e nuk e kërkon atë lloj mirësie, nuk e kërkon atë, është nëmblevesim pa për mirësi. Përfituoje pakseur të kesh ti domodin diçka shumë e vlerë. Çdo gjë që mund të përfitrosh ti me blerjen e jetën tënde që por jetën tënde e përbën një vlerë të madhe. Çfoshën ato para, çfoshën shtëpi ose diçka tjetër, ti i thua një personi, kam një shtëpi, thotë, kam një shtëpi treskaçe, ta kam dhuruar ty. I thotë se nuk kam nevojë për shtëpintat. Normalisht domodin ti do ndiejsh shumë të i ngushhtuar në këtë moment kur ti don njihet gjithë kështu të kajtë madhe që të evi diçka tjetër, domodin do ta kërkon, do do të falënderoje, do të puthë t'do dorën, t'do t'do kam me rrath. Ky thoisi nuk kam nevojë për shtëpinë tënde, si do ndiejsh? Kjo është dhëmet krijes së krijes. Edhe kjo është për një mysim kaq të vogël që është mirësi që mbaron. Po Allahu Subhanuhu Teala është krijuesi i krijesave. Ai u ka dhënë gjitha mirësitë njerëzve, edhe në fund fare dëshiron të poçojmë mirësinë atyre. Edhe sa nuk e dëshironin mirësinë e tij. Ai o se on vërtetën, duke dërguar profetët, duke zbritur librat, ata nuk e dëshironin të, vërtet, Allahus, talë, të vërtetë Allahu Subhanuhu Teala i largon ata nga kjo vërtet si ndëshkim për mësë pranimin e të vërtetës her në parë. Këtë të do të sjerëm të një shalë, gjithashtu në në vazhdimit në mësimit. Gjithashtu të thotë Allahu, subhanu të talë në jetë, të jetër kefi e hdillahu qauman kefaru ba'de imanihim, fëtë si ti uzojë Allahu një popull të cilët më huan në pas besimit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Wallahu lejnihil qom al-zalimin Allahu lekuzum popullim mizor për treguar që mirësia e Allahut subhanuhu te ala ai që nuk e vlerëson ai në të vërtetë e ka fshirë të lëmirësie dhe mirësie, edhe e ka bërë të domozosh për vetën e vet largimin e asaj mirësie prej tij. Edhe mirësia më e madhe e njeriu është udhëzimi dhe besimi. Prandaj nëse një njeri nuk e falënderon, duke bërë gjunafe, duke ngopur vetën e vet me gjunafe, ka shumë mundësi që Allahu të marrë të mirësitë ta largojë nga besimi si kurse ka largurër shumë shumë të tjerë. Gjithashtu, Allah s'kohënë ta'ala thotë në Kur'an, U Allah u jedi u ila darit salami u jehdi me jesha u ila siratim më sëtërin. Thotë Allah ufton për tek vëndi vëndbanimi pachës. E këllo eftesë e kërë shky u zimi për cilën po flasim. U zimi se së, rësjerimit të vërtetas. I cilë e shë për gjithë shumë për të gjithë njerëzit përër domthonë ku udhzim domthonë është më i veçantë udhzimi i parë, domthonë udhzimi i parë ka bërë me gjithë gjallëzat, udhzimi i dytë ka bërë vetëm me njerëzit me xhindet. Domthonë me ata krijesa të cilët kanë e, detyrime dhe i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala për t'i urdhëruar dhe për t'i ndaluar nga disa gjëra. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka domthonë e ka bërë këtë udhzim si argument për njerëzit që mos ketë një justifikim para Allahu subhanahu wa taala. Mosket një justifikim për Allahun e mëdhëruar ditën e gjykimit. Prandaj thotë Allahu i mëdhëruar, "O mëkues, mos u mallëbini hata në pas Rasulullah." Fot nuk e nuk i ndëshkojmë njerëzit, nuk i ndëshkojmë krijesat derisa tu dërgojmë atyr profet, domethënë që tu sqaroj rrugën e vërtetë. Gjithashtu ka thënë Ruhu ole mëshërinë më e Omundirin, "Në ai laj qul li nnas ala Allah hujjatum ba'da ar-rusul." Do të thotë që ne kemi dërguar profet para lejmërues, edhe për gëzues që mosket asnjë për njerëzve argument mos ardhis së profetëve përpara Allahut të gjykimit. Nëse thuhet, si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala, këtu thotë domthonjë që Allahu u ka treguar rrugën e vërtetë e pastaj ai i ndalon ata nga udhëzimi. Realiteti i kësaj gjeje është, realiteti i kësaj gjeje është që Allahu subhanahu wa taala nuk i ndaloi ata sepse ata i meritonin udhëzimin dhe u haqë këtë udhëzim Allahu subhanahu wa taala. Përkundërazi shaktar të kësa i gjej ishë në ta vetë për vetës e tyre. Sëpësa loj ma dhe rrugë u dha atyre, o sejëroj si u të zimin, o të rëgoj rrugë në vërtet, edhe për fundimi të tyre ishte, që ata këtë rrugë të vërtet, nuk e parënuan, për u rjarguan. Dhe për këta rësuj Allah, subhanët t'ale, ta u avullose të rreze mët, edhe nuk i ndihmoj e ta që të uzoj në rrugë në drejt dhe të bën domthon kalojm tek pika tret, e tretë e udhëzimit i cili është udhëzimi që çon ndryshë udhëzimi i suksesit. Dhe ky domethënë është ai udhëzimi i cili kush e ka atë është i fituar dhe kush nuk e ka atë është i humbur. Ky udhëzim do thotë që Allahu subhanahu wa taala i jep sukses njeriu të porta kuptuar të vërtetën, porta zbatuar të dhe për të qenë prej grupit të besimtarëve, të cilët në fund Allahu subhanahu wa taala i fut në xhenet. Edhe ky lë udhëzimi Vëmend dy gjëra. Gjëja e parë është veprimi i Allahut, do të thonë i cili e udhëzon njerin dhe veprimi i dytë është veprimi i njeriu, që do thotë ai do thotë që udhëzohet njeriu. Fot Allahu subhanahu wa taala men yahdillahu fa huwa al-muhtad. Fot ato që i udhëzon Allahu subhanahu wa taala ai është i udhëzuar. Edhe nuk ka mundësi që njeriu të jetë i udhëzuar vetëm se kur udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Nidhe është edhe Allah i mëdhur. In tahrisalahu da'um fa inna Allah la yahdima yudil. Do nëse ti je kujdesshëm për të udhëzuar ata, Allahu nuk i udhëzon ata që humbin. Do të thotë se nëse mëtojn humbjen, Allahu subhanuhu teala nuk i udhëzon. Ai të tregonu që udhëzimi dhe humbja, do të them në kuptimin e suksesit që i bën Allahu një njeriu për çëmbesitar, vetëm në dorën e Allahu subhanuhu teala dhe nuk është në dorën e krijesave jidoshë thot në një tjetër me ye shaillahu yudhilluhum ye shajja'unha ala sirat almustaqim fat ajidashurallahu hum dha toji deshiron e vendos në rrugën e drejtë gjithashtu allah subhanahu wa taala i ka udhëzuar i ka urdhëruar besimtarët që të luten atij në çdo namaz madine shdo rekat që ti udhëz në rrugën e drejtë xhigi tregon se udhëzimi është vetëm në dorën e allah subhanahu wa taala prandaj ne themi në çdo namaz ihdinas siratal mustaqim hemi në odhëzoneve në rrugën e drejtë. Dhe kylloj odhëzimi përfëshin dy gjera. Gje e parë përfëshin odhëzimim për tek kjo rrugë edhe gje e dytë odhëzimim bërnda kse rrugë. Odhëzimim për tek kjo rrugë është odhëzimim për gjithëm që, që ka nevoj një riu për të qënë në e, rrugën e vërtet që që u të islamë. Edhe uldhëzimi i detajuar që ndodhën uldhëzimi në të është Që të njohi detajet e kësa i feje Përnda edhe një, Allah subhanët tali ka uldhëzuar besimtarët Edhe ta i lutin të gjithë në namaz duke të njëhdi në salat al-mustakim Por Allah i madhëruar nuk i ka bërë të gjithë njërzit njësoj edhe në këtë uldhëzimi Përnda edhe Allah i madhëruar i ka të reguar disa njërzve Prej detajet e vëtë islamit ato gjë që se tregu se ka treguar të tjerëve dhe u ka mundësuar disave që të veprojnë ato lloj veprash të mira që nuk u ka mundësuar të tjerëve. Edhe pse të gjithë hyn të kemi përgjithësimi udhëzimin që e quajtur që besimtar dhe musliman, por gradat e tyre ndryshojnë në bazë të udhëzimit që kanë fituar ata brenda të Islamit. Prandaj ka treguarim në kain më thot nga ka treguar nga ime të mirë thotë që njeriu ka nevojë në uzohet, në që të udhëzohet në fenë Islamën përgjithësi edhe në detajet e fesë në veçën ti. Sikur se ka nevoj që edhe të të qëndroj në këtë lujë udhëzimi dhe në vdekje. Pra në edhe kjo është kuptimi i fjallës Allahut i hdi në fserat al-mustakim në udhëzone më rrugë në, rrug në drejtë. Se mbasë e dikush dhe pyesi a nukimin e rrugë në, rrug në drejtë? A dhe që kuptimi ka fjallë Allahut në udhë që njeriu ka nevojë të qendrojë fort duke rrugë dom të vdekje. E para edhe e dyta është që përpara para qendrimit të fortë, që të udhzohen në të gjithë detajet të kësaj rrugë drejt. Në njërzit, të gjithë njerëzit, të cilët i thon vetëm musliman, nuk janë të gjithë njësoj në këtë lloj udhëzimi. Ka për dyrë që kanë marrë 5% për këtë udhëzim. Ka për dyrë që kanë marrë 10%. Ka për dyrë që kanë marrë 50%. Ka për dyrë që kanë marrë 70%. Në njohin e të vërtetës Edhe në zbatimin e saj Edhe shdëkujt i ka dhe në loë Subhanu e tala i se meriton Përndaj Shdëkujt i cilë i mëson një të vërtet A i shdhurat për e loë Që ja mundësoj e ti ta kuptoj e të vërtet E ta mësoj e ta Edhe shdëkujt i e zbaton një të vërtet Kjo shdhurat për e loë që ja mundësoj Ti njëriu që ta zbëtoj e të vërtet Që ta zbëtoj e të vërtet P ragimi vjen për gjunafave të tij, vjen prej vetes së tij. Funë edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem i lutej jo Allahut që të mos e mbështesë ata tek vetëja e tij, qoftë të sahabëve lut. Thoshi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith islih li shani kullu wala takilni ila nafsi tarfata ayni luti që që bësose të bënin të gjithë në lutet që bënë në aksham e dhënë, më gjësë. Gjëgjë të rgonë që njëriu, po që se Allahu e mbështetet të këvetja ti, ka për të humbur, ka për të humbur në rungë dhe drejtë. Allahu së përnë të talë në ka të rguar në kuran, në disa jetë që Allahu i më dhëruar, ua ka vullohë së në rëzema dhe mos besimtarve, ua ka shurduar atyre dheshët, Sy dhe sytë të tyre ua ka verbuar në shikimin e dëvërtejtës sotë Allahu s.a. kjo dëmën ka dëmën qështë në humbjes që humb, sotë inë në ledhjën e kefaru sotë wawën a lehim a ndërtëm a më nëmëtundir hum laju minun dhe të këtëm a Allah a la kulubim a a la semrihim Thot, ata që kanë më huar njësojsh për ta a i parëlej më rove të ta po nuk i parëlej më rove ata nuk kanë për besuar. Ture, Allahus, të besuar ua ka volohë surat Ktu ka një ndalim, do të thonë që mbaron kuptimin e Fëlis, pastaj thotë dhe sy të dytyre u ka mbuluar me perde, që të mos e shikojnë të vërtetën. As mos e dgjojnë të vërtetën, as mos e kuptojnë atë, as mos e shikojnë atë. Edhe shumë yjet të tjerë thotë Allahu subhanuhu teala që ka vullosur zemrat mos besimtarëve, ndotjera thotë për shkak të dhari këto baullahu al-qulubil kafirin, që Allahu e vullos zemrat mos besimtarëve në një dër thotë Këdhali këtë për allahu ala kulubin muat edhin, kështu allahu javullos zemët njëzën që janë të padrejt, të cilët bëjnë padrejtësi, o në të për allahu ala kulubin fë hum la esmaun, thot ne u avullos më të të zemët dhe ata nuk dëgjojnë, dhe gjithë kjo të regonë që humbja dhe uzimjë është vetëm në dorët allahu subhanu të ala. Ndërse po të që këshë grupët e humbura, ka dërijet për shumë, i m O ne kadëriet kur ti u thuar për këtë ajën e cila tregojnë që Allahu vulos zemrat mos më, besimtarve, thonë nuk ka qëllim që Allahu vulosut, por qëllimi është i quan, i quhen ata të humbur. Do të thotë ti thuaj që Allahu humbet, do Allah të thonë që quhen të humbur. Po nëse ti thuaj që Allahu ka vulosur, do të thonë që jo se Allahu ka vulosur zemrat e tyre, por i ka qujtur me zemrat e zemrë vulosur. Gjecin nuk njëvetë, vet, jo vetëm gjunjë në rave pas në as në një, një gjut botës kur ti thua e vullosa të ishka në koptimin që ti e qujta të të vullosa në më thënë gjithdo dojtë devijim vetëm si e si për mëse përnuar të të të vërtetën dhe kjo është prej humbi si u ka dhënë anturë allohu se pësa ta nuk e meritonin mundhëzimin e vërtetë edhe nukaj më kaforu shumë për këto faktikisht ka të rëguar të më thënë të kotën e tyre dhe përgjit e këtyre Me të gjitha do të thonë ajo që më intereson ne tani është që të njohim të vërtetën tonë e cila është treguar në Kur'an dhe Sunet në formë të qartë dhe ajo që kemi nevojë ne të njohim për kësaj është se udhëzimi që i bën Allahu të së krijesave dhe humi që u bën të së krijesave nuk është pa drejtësi për Allahun subhanuhu teala. Kjo domun është gjë që duhet pasur parasysh shumë e rëndësishme. Edhe në gjitha i dhe Allah, të gjitha idhet që tregon Allah subhanahu wa taala që Allahu e humbi diku një person ose ia ja vulosi zemrën një personi, këto nuk tregon që ka adresë të po tregon që është vetëm drejti për ti. Dhe nëse ai bën më në një premisë të kaluar që më treguar kemi treguar që Allahu subhanahu wa taala tek njerëzit që i humbi, i humb në dy forma. E para është humbje fizike, është humbje fizike e cilën është njeriu e cilë është drejtësi për Allahu më dhuruar sepse ky person kaq meriton, nuk meriton më shumë. E di Allahu subhanahu wa taala që po ta vendos udhëzimin te ky, ky nuk e meriton udhëzimin. Sepse shpirti i ti tij është shpirt i keq. Zemra ti e tij është zemër e pistë, pa për për e papërshtatshme për pranimin e udhëzimit. Ndërsa ata që i ka udhzuar Allahu ka parë zemra të dyra që ata zemrat e dyra e pranojnë udhëzimin zemër e të tyre për në nëzim, për në dhe Allah subhanën talë oa ka dhe në nëzimin e tyre dhe oa ka ndaluar e tyre. Dhe kjo është dhurata Allah subhanën talë dhe si, si dhurata t'il është prone t'i, nuk pyet e se kujt e jetë dhe kujt një jetë nuk e jetë. Me më gjithë dhe Allah subhanën talë ka vendosur e të me, e ka vendosur e të në tok me urtësin e t'i. Ndërsa loj i dytë i humbjes është humbje që është si dënim për disa krijesa. Dhe kjo lloj humbie që është dënim kjo është ajo që është përmendur në Kur'an në shumë ajete ku thot Allah subhanahu ta, wa taala, Allah ka vulosur zemrën disa krijesa dhe nuk e kuptojnë të vërtetën, u ka veshur syt, u ka vulosur veshët e tyre dhe nuk e dijnë të vërtetën. Në çdo ajet ku flitet për gjëra të tilla për vulosje, për mbulim të zemrës, të veshëve, të syve, i gjithë kjo në këllë i humbje, kjo është humbje dytë pas humbjës parë. Dhe kjo është humbje që të rëgohet në kuran, nuk është humbje filistare, por është humbje mba se Allah së mëhanët ala u atërgon të vërtetën të njërëzve. Edhe ata nuk e përnu në të të të vërtet, mos përnu një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që Allahuti ndërshkoi ata duke u avulosur atyre zemrën që mos e kuptonin vërtetën. Atë kur themi që Allahu subhanahu wa taala u avulos këtyre zemrën që mos e kuptonin vërtet, nuk është qëllimi që këtyre nuk u hapet më zemra kurrë. Përkundër, sepse po dëshiron Allahu subhanahu wa taala mundu të hapë zemrën përsëri në zemr për Allah, zemr për sëri, kohë të ardhmë. Dhe Allahu e di me urtësinë vetë se pse edhe qysh edhe kur dhe se si i hap ai zemrën atyre. Se njeriu siç bën veprë të këti mund të bëjë dhe veprë të mira, dhe veprat e mira i fshijnë tek qijet. Dhe mund të është një person të bëjë një veprë të mirë dhe nuk e kupton atë gjë dhe kjo bëhet nga çdo musliman, siç ndodhi me Hamzën radhiyallahu anhu, i cili kur mori vesh që Bukhxehli e kishte ofenduar dhe e kishte cënuar Profecin sallallahu alejhi vesellem, shkon dhe ishte mushrik apo besimtar? Nuk ishte besimtar edhe shkom për të mbrojtë, në i thotë të bugjehlit, ti e nga të smonë të ndërkoj që unë e më në fene ti, dhe e thakë të logje, vedhëm, vedhëm për kërneri, edhe i gjutëm e heshtë, dhe se pasaj e ndalurë më shikët e megës, kërë shkon është pi pasaj me ndohë, dhe të të shfarë thashë u shumë, unë në fene Muhammed, dhe me ndohë, dhe deshe finë në fene Islama. Kështu që, Nuk është kushtë që nësa Allah së më hënë tale e vullot zemër një personi që a e i mësullzot më kur. Ti eshtë të tërgodë në që këshë një ndëshkim për Allah për të njëres, dhe po vetëm përdo Allah i më dhurën më shirën e ti, më më brapa, ja mundësonën ti që ti e duke e hapur zemër dhe kjo vartë nga punët, gjithashtu vartë nga punët që bënë një rinë në të jetë. Loj i ka të uzimit, të të të të të të që i vep Allahu subhanahu wa taala krijesave në xhenet ose në xhenem. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar, "Dot ushurul ladina dhalamu uzwaajuhum makana ya'budun min dunillahi fahdū min asraatil jahim." Dot grumbullohen të gjithatë që kanë qenë në mizor, edhe të 6 milionë të tyre, edhe çdo gjë që kanë adhuruar ata, edhe udhëzoini ata dhe drejtoini ata për në rrugën e xhenemit. Urdhër për Allahun din gjykimit udhëzojnë thot për rrugën e xhenemit. Kurse për besimtarët që kanë vdekur rrugën e Allahut, thot ul ladine qutilu fi sabilillahi fela yudilla a'maluhum. Tëtatat të cilët u vran rrugën e Allahut nuk ka portua humbur Allahu punët e tyre. Se yahdihim u yuslihu balahum. Për këtë udhëzoja ata do të, të rregullojë ato çështjet e tyre. Ua yudkhiluhumul jannata 'arafa lahum. Do të fuzëta xhenet, në xhenet që u ka bëra atyre të njohur. Ka ndonjëtarët Ky ulëzimi është mos vdekje sepse masi thotë që ata ja do vriten, po do t'i ulëzojë ata. Kjo që nuk ulëzimi në dynja, sepse ata kanë vdekur. Por ulëzimi që i jep atyre Allahu subhanallahu teala kur futen në xhenet, duke u treguar rrugën e xhenetit dhe vendin e tyre që u takon çdo njeri për tyre në xhenet. Dhe ky është ulëzimi katërt, domethënë të cilin e treguam kur thamë mëun që ka katër lloj ulëzimesh. Tham që Allah subhanu ta'ala ua ka volohësur zemat mos besintarëve, të reguam dhe qëndrimin në mënë që ka, kemi ne si besintarë kunder këtyra jetëve që të regohën për të lojë gjeje, dhe kuptimi këtyra jetëve është, këtyra jetëve është që Allah subhanu ta'ala e bëngë të lojëve prije me këta lojë mos besintarështë, si në dëshkim për ta, sepse, të, por shumica njerëzve, por mështë thënë, dhe mështë shumë për njer edhi mbase ka për dy qytetë që lindin musliman dhe vdesin musliman. Po ka për shumë bretëri që kanë hyrë në Islam do ka gjën qafien më parë. Megjithëse Allahu nuk ka vulosur zemrat e tyre. Kështu që vulosur zemrave këtu nuk fitet për të gjithë mosbesimtarët, por fitet për një grup prej tyre, të cilët kur ka ardhur udhëzimi herën e parë nuk e kanë pranuar. Ande se Allah subhanahu wa ta'ala i thonë: "Nuqallibu afidatahum ma basarun keman lam yu'minu bi awal marra." thëtë ne, ne i lërgojmë zemërë të tyre, edhe shkimin e tyre në e vërteta, si shë nuk e besuën herën e parë. Në par. më thënë nga e që nuk e besuën herën e parë, herën e dytë kërë të dhije vërteta, Allah ose në dëshkim u e lërgojnë në tyre, u e lërgojnë në tyre, zemërë të tyre në e vërteta. Për në edhe herën e dytë, atë nuk e më të gjithët në të vërtetën, atë nuk e të gjithët në t edhe ndëshkuat për të gjëshë Allahu s.f. Kështu që e që i vullën zemë ndëshë Allah i më dhëruar edhe shkak për të, të ndëshkimja në gjunafe të tyre. Edhe kjo është dretësia e plot që jepë Allahu kërjesave edhe në humbjen që jepë Allah, u jepë të tyre. Gjithashtë në thotë Allahu s.f. për të të reguar vër të, të cilin kësë gjepë thotë Allahu i më dhëruar felem ma azagu, azagu, allahu kulubahum dhëtë kura ta devijuën, Allahu atë devijuën e atyre zemët. Në të ta jetë tërgunë Allahu S.T. që devijimi i zemën e të tyre erdi prajë Allahut, erdi si në dëshkim që ata devijuën vetë me vetët e tyre. Nga që ata devijuën vetë me vetët e tyre, pra në edhe Allahu S.T. i devijuën i zemën e të tyre nga vërteta. Y lidhëj Allahu subhanahu wa ta'ala thumman sarafu sarafa Allah qulubuhum. Te ata mbësui ul arguhan dhe ul arguhan për të vërtetës, ul arguhan për dëgjimin e Kuranit, edhe vetë kornore, edhe Allahu u largoi atyre. U largoi as edhe atyre për të vërtetës apo për kuptimin të të vërtetës. Sigurisë Allahu ka treguar që, domethën, domethën Allahu i madhuruar i ndërshkon mës besimtarët duko u hedhë një humje, si ndërshkim për humje në parë, gjithashtu i shpërblem besimtarët duko u dhënë atyre një u dhëzim, bi u dhëzimin atyre për shak të punëve të mjerë që bëjmë. Parne të thëtë Allahu subhanu wa ta ta'ala, u alledhi nëhtë të dhëzatë hum huda, dhe ta të cire të u dhëzuan, Allahu ashtoj të uldhëzimin. u dhëzimin. U ashtoj të u dhëzimin për shfarës ju si e, parë që morën Po ndër ka nxjerrë dijetarët një rregull të përgjithshëm që thotë e mira të rrehiqë të mirën edhe e keqja të rrehiqë të keqen. E mira të rrehiqë të mirën si shpërblim për Allahut për të mirën e parë që bën njeriu, edhe e keqja të rrehiqë të keqjen si ndëshkim për Allahut për të keqen e parë që bën njeriu. E gjithë kjo hyn tek drejtësia dhe tek mirësia e Allahut subhanahu wa taala mbi krijesat e tij. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Nuk ka bërë Allahu krijesave të ti pa drejci Kështu që duhet kuptuar që qështja e volosis e zemreve ose largimit zemreve ka të bëjmë me ndëshkimi që uje pa lohu njerëzve jo në filim pra në thotipin në në kajim kjo është në qësht që duhet kuptuar drejt thotipin në në kajim shumë njështë nga burë në kuptimin e këtyra jetër që flasin për volosis zemreve që uje pa lohu njësa krijesave duke me nduar që Allah u pobënd të repadresit duke o andaluar të vërtetën. Dhe realiteti të të është që kylloj, kylloj vullosë e vjenë si ndëshkim për shkak se ata se përnuon të vërtetën herë në parë. Shë që ky është ndëshkim i dytë mbas mohimit të tyre dhe nuk ka ardhur si fillim në hunqin. Jo që në fillim në hunqin, gjith njerës li kanë zemë të vullosua ose më të besim të arët. Se si që thamë, ka pas për tyre njerës të cilët an hyr në nullullzim dhe ka qenë mbrojtës tar, megjithatë se kanë pas zemrën e zëmorë të si vulosur, por për fundazi sa e dëjuan të vërtetë të pranojnë ata, përndaj e Ubekri sa e dëjo të vërtetë të pranoi, megjithëse s'ka qenë besimtar më parë, se nuk ishte ardhur zizmi. Sa e dëjo të pranoi, sepse zemra e tij nuk ishte e vulosur. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala: "Wa thumman sarafu sarafa Allah qulubahum" E di që përmonën mësipër, dhe ata thë të larguan, dhe Allahu, va larguje atyre zemën dhe të të të të për të vërtetës, thotër më nënë kajim dhe kjo është, një dëshkim për Allahu, subhanu të të ala, për e rësye sepse ata nuk e parënua në uzimin herë në parë. Kërë dëgjohë në uzimin, larguan për të ti, ku larguan për përnimin ti, dhe si ndëshkim Allahu, subhanu të ala, va dhe vjoje atyre zem Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në një tjetër e thot, a thot: "Ollu aradu al-khuruj la 'addu lahu uddata walakin kariha Allahu bi'aathum fa thabbathum wa qila iq'udu man qaa'idin". Dhe ky është një lloj ndëshkimi tjetër që u jep Allahu mosbesimtarëve për shkak të mosbesimit tyre. Dhe ky ndëshkim është ndëshkimi i ndalimit të bërjes së punëve të mira. Pra the thot Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë, edhe në jetat do dëshironë të dilnin në të dinin luft në profetin s.a.s. le addu le hu uddaten, do ishin, ishin prekatitur, do ishin prekatitur për këtë luj daljeje, o lakin kërihe Allah më bja athëm, për Allah më thot e ureju ngritin e tyre për të shkuar, e ureju Allah më ngritin e tyre për të shkuar, për luftuar, fe the bata hëm përnetut ilata pandimë, nuk i ndimojë Allah s.a.s. që të ngrihen, dhe ju thua të tyre rini ullur, ma të që rini ullur, Edhe normalisht, këjë këj, këj fjali që thotë Allah shumë të thbijet, thot, të thbjet, dhe thotë të këthesh personin nga dhe primi ti. Thotë i bëna abasi, ka për qëllim Allah në këta jit, që Allah i më dhëruar u vuri e të reportacin, që mos ngrihin për të shkua me profetin sënë Allah a.s. luft. Këtu në bazë e dikush dhe për për për të thotë, A nuk është e dashur shkojnë në shkuarën e luftë për gjithë njerëzit? Përdes Allahu ka urdhëruar besimtarët që shkojnë, tu ftojnë në profetën Sulaim. A nuk është e dashur edhe për këtë gjithashtu? Nuk e donte Allahu përde për këtyre? Normalisht për gjithë po. Atë përse Allahu në këtë jetë që Allahu e urrheu dalë në tyre. Edhe shpikonin, nuk kaimit të lëgjemi është me një përgjithë shumë shumë bukur dhe thotë, kjo është e vërtet, domthon se Allahu Subhanallahu Teala ka dashur për shdo personi e do, për shdo personi u dhuzimin, edhe bërë një punëve të mira, por allohë së përnë tala e di, që një personi tjilë si punë e këtyre, por që se do u dhuzoshë, dëmjë i ti, për këta besimtarë, dhe ishte mëjë madhë, se sa do bia fjesht, thjesht e këti personi në vetë vete. Për ndër të rgonë allohë që si ku këta të dilme në besimtarë, do fust një në fitnë në me në besimtarë, do i përçani në besimtar Edhe këllë për çfarë është e urryer për Allahu subhanahu wa taala. Dhe këllë vepra është veprë që do ta bënin këta. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e urrheu dalin e këtyre. E urrheu sepse rezultati që s'i dali ishte i keq. Sepse rritja për kësaj dali të këtyre, edhe pse mund të ishte e mirë në vetvete, një rezultat i keq dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e urrheu dalin e këtyre. Edhe i ndëshkoi ata por shkakto mos dalisë të këtyre të mirë. Dhe jo për shkak të mos dalisë të keqe pse dalja e tyre keqe ishte gjindëloj Allahu subhanahu wa taala, ndersa dalja e tyre e mirë nuk mund bësh për tyrë sepse ata ishin njerëz të këqij. Nuk mund dilnin ata në, në luftën për profetën sallallahin ndër të ishin njerëz të mirë që bëni si shbën të bënin siç bën besimtarët e tjerë, sepse shpirtërat e tyre ishin të këqij, por ne do të thotë allahu sigurt të dilnin, ata do fusnin fitnë ndërmi të jush. ë do përçanin besimtarët. Për këtë arsye, urrëti e daljes Tregojnë në këta jetë, ka të bëmë e rezultate në keqë që rrjetë për i kseh u rejtje e, për i kseh dalje e për këture njërzve, që këptimi saje është këta njërez, po të dilin do i fustin në fitë në besimtarë dhe për në allohë u rejti daljë në këture. Edhe nga që allohë suhën talë u rejtje u daljë në këture, i tha atyre rrini edhe i ndëshkoj për mos daljë në tyre, se Mozdali e keqe dhe dalja e tyre ishte e keqe. Por këtë arsyoi Allahu Subhanallahu Teali ndeshkonat për mozdalin e tyre siç duhet, sepse ata edhe po dinë nuk do dinin siç duhet. Edhe gjithë kjo është, kjo mozdali është i ndeshkim për Allahun e Madhëruar, ngaqë ata nuk e panuën vërtetën siç duhet herën e parë, nuk u bën besimtar siç duhet, siç kërkon Allahu Subhanallahu Teali për tyre, edhe ndeshkimi i tyre ishte që Allahu i mëdhuruar in doshkon ata duke mos u lehtësuar ato pun këto punë mira. Bile këto lloj gjërash ekzistojnë edhe tek besimtarët. Prandaj ka disa besimtarë të cilët janë vutur në Islam, por Allahu subhanahu wa taala nuk u lehtëson atyre të bëjnë disa punë mira, të cilët janë në detyrë për besimtarët. E gjithë kjo është si ndeshkim për Allahut për këta njerëz sepse sepse këta njerëz kaq meritojnë për besimin tyre, të sepse ata bëjnë gjunafe. Edhe sikur ata t'i kthejnë Allahu me gjithë zemër, e t'argojnë gjunjët e tyre Allahu ka portualë, sikur atyre punë të mira. Por Allahu mëdhëruar e dizen që zemrat e tyre ka shpërnën, edhe ata nuk meritojnë më shumë se kaq, edhe nuk u jepet po më shumë. Edhe kjo nuk do të thonë, nuk do të thonë njeriu në pesimizëm, por duhet, duhet të kuptoni njeriu urtësinë e madhe që ka Allahu tek krizat e tij. Për këtë arsye njeriu është në nevojë që të lutet Allahut ta udhëzojë në rrugën e drejtë. At e kuptoj doin që nëse ai Allahu i hedh në gjunafe ka hedhur si ndëshkim për shkak të gjunafeve që ka bërë ai vetë njeriu. Për këtë arsye Allahu Subhanallahu Teala ndëshkon njeriu me disa gjunafe për shkak të gjunafeve të tij para. Edhe këtu është frika që duhet të ketë njeriu sepse nuk dihet se sa i bën një gjunafe shtyn Allahu të bëj gjunafe të tjera, edhe të vdesin me gjunafe ose në kufër, duke mos e ditur njeriu se kur do i vijë vdekja. E që keqë të rrehiqësh keqen dhe e mira të rrehiqësh të mirën. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në një tjetër dhe thot ien surkumullahu fala ghalibenakum, nëse Allahu subhanahu wa taala ju ndihmon juve, thot nuk ka kush mund. Dhe nëse Allahu ju leju e pa ndihm, nuk ka kush mundihmon. Ai ka treguar që ndihma dhe suksesi vjen vetëm prej Allahu subhanahu wa taala dhe prej askujt tjetër. Edhe mos ndimo do thotë që Allah subhanahu wa taala ta lej krijesën në huminë vet. Edhe ai ka kësaj çështje është që Allah subhanahu wa taala ka krijuar tek njeriu dëshirën për të mirë dhe për të keqen. Ja ka inspiruar njeriu në zemrën e tij se kush është e mirë dhe kush është e keqja. Edhe i ka vendosur që ashtu dhe shkaqet e jashtme që ekzistojnë në dynja për të mirë dhe për të keqen. Prandaj ka imele që nxit për të mirë ka dhe një shejtan që e cyt për të keqë ka dërguar profetët që uzojnë njerëzit tek mira ka vënë gjithashtu dhe armiqtë të Allahut të cilët i ftojnë njerëzit për të ke keqja ka vendosur tek njeriu fuqinë edhe durimin dhe vendosmërinë për të arritur punën për të arritur gradet e larta ka vendosur tek njeriu gjithashtu edhe epshin edhe dëshirat e ulta për të bërë gjë të këqia E këtu në këtë lloj gjëje po them ja të gjithë njerëzve të barabart në aspektin që të gjithë njerëzit kanë këtë lloj vetish. Por Allah subhanahu wa taala është ai i cili i di zemrat e njerëzve. Dhe aty, aty ku Allah subhanahu wa taala e di se çka ka ky person në zemër, ia jep atë udhëzimin. Duke duke nxitur këtë person që ti je vendosur në të vërtetën që kërkon ai sepse vërteta udhëzimi kanë ur për vendosmëri. Prandaj ti shikon shumë njerëz, të cilët kur gjen për Islamin thonë ndonisa më e vështirë. Sepse të ka ka urdhra, kandaleja mos bëj kështu, bëj kështu. Prandaj Allahu Subhanet Tala i dërgon lë me lëngët tek besimtarat për t'i përforcuar ata në vërtet, thot Allahu: "Idhū hi rabbuka ilal malā'ikati annī ma'akum fa-thabbitul ladhīna āmanū." Qoftë i shpall, kujtoi Muhamedit kur i shpall Allahu me lëngjeve që u thot, unë e me ju për ndaj për forcojnë një besimtarët. Që që allohë suha në talë, kur dëshonë të auzën një person, një urdhërën me lajket e ti, që të eforcojnë ati person e vendosë mërin, të eforcojnë të shiren për të këvërteta, dhe të andihmojnë atë që të bëdë besimtarë. Dhe raset për të dëgjën janë të shumë ta. Janë të shumë ta. Bile Shdo njëri për jursh rezik mund, mund këtë në vindë në jetën e ti një, një rast, ose një shembul, për këtë që po themë. Edhe në të kundët, kërë Allah u të shumë të humi një person, e leja të dhe e mbështetat të të, të këvetja ti, kërë Allah u e di që këtë personu nuk e me e tonë nuk zimin, e mbështetat të të, të këvetja ti, në basi e ja ka të reguar të vërdetën, nuk dëshurën Allah u të ndihmojë basë ka treguar të vërtetë dhe është sqaruar vërteta, nuk dëshiron Allahu ta ndihmojë të personin për ta njohur, për ta zbatuar të vërtetë dhe për të qenë për njëri të suksesshëm. Nuk do të vërtetë, duke ditur Allahu që ky person nuk e meriton të për ndaj, me e të vërtetë. Prandaj nuk u thot më leje që përforcojeni, por leji atë dhe mbështete atë tek vetja e tij, dhe po mbështet njeriu tek vetja e ti, tij u shtatrua, sepse njeriu si thash ka dëshirë për të ke mirë dhe për të keqja. E për desa ka i ka të dy dëshira dhe njeri u në zemën e ti pa tjetët duke të aldhuroj në shka edhe nëse nuk aldhuroj në launat e duke të dëshkoj pa tjetët e ka aldhuroj një i, i jidhive të cilët kam formët më, më ndryshme e më më, më ndryshme edhe eksistojnë në sotë kse dite në formët më, më, më ndryshme tjetës Kështu që Allah subhanëtale e humi i person duke më së ndihmu e ata që të uzonë në rullet drej dhe po se ndihmoj Allahu subhanahu wa taala e ka përqendir humor. Edhe nuk e ndihmon këtë person sepse ai nuk e meriton të të ndihmohet. Sepse shpirti i tij është shpirti keq, është shpirti pist, zemra e tij është zemra e papostërtshme. Por edhe po ti shikosh mos besimtarët, janë njerëzit të cilët, janë njerëzit të cilët nuk e vlerësojnë të vërtetën, as nuk e vlerësojnë dijen, as nuk e vlerësojnë Kur'anin, as nuk e vlerësojnë Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka që po ti shikosh për shume një person Çdo tek muslimanu quhet dietar, i njeri me vlerë, një i lartë që i dëgjohet fjala, tek mosbesimtari ai nuk vlen 2 lek. Po pra arsyye sepse ata nuk e vlerësojnë të vërtetën. Dhe nga që ata nuk e vlerësojnë të vërtetën dhe nuk dëshirojnë të e ta vlerësojnë atë, Allahu nuk e ulson ata. Dhe nuk uajë pa të vërtetën. Kështu që kuptimi se çështja e vlefzës është, domethënë është një kuptimi një pjesë thelbësore e çështjes së Kaderit, se si njeriu kupton Kuptimi i kësaj çështjeje, të kuptosh në të vërtetë në çështë një nga çështjet thelbësore të çështes së Kaderit, të Kaderit. Edhe, e dhe fashë të të gjën fillim për pra arsye sepse Allah subhanahu ta'ala i ulzon krijesën e tij humb. Dhe kjo ti, dhe ti, në ti. Ullëzimi, si ësht, është fuqia e tij, dhe ndrejtimi i tij, edhe mëshirën e tij. Dhe ky ulëzim, siç u thash, është është dhuratë prej Allahut, dhe dhuratën e tij Allah e vendos me urtësinë e tij në të vëndë që është i përstachëm për përnimin e kësaj dhurate dhe nuk e vendosë atë të në të vëndë që nuk është i përstachëm në base del pyetja kjo do më thënë është për du të kësuar përse Allah nuk i bëjt të gjithë njërët të përstachëm për të përnuru rëzimin edhe për gjithë e kësaj erë se Allah në urcine vetë i ka kryuar gjërat si shka dashur a i Edhe njohja e urtësisë së Allahut është një nga gjërat më të vështira për logjikën njerëzore. Edhe sado që të përpiqet njeriu që njohë urtësinë e Allahut se pse i ka krijuar gjërat kështu, ka për të ngelur i shtangur. Por ajo që kuptojmë ne në me mendjen tonë të dobta është që Allahu mëdhruar dëshon të adhurohej, dëshon të adhurohet. Edhe plotësimi i këtij adhurimit i adhurimit të Allahut nuk mund të bëhet për po shkak se nuk ekziston dy të kundërtat duket kundërtat kur nuk ekziston të keqja dhe e mira, kështu që ekzistenca e të keqes dhe të mirës është e domosdoshme për të dalë në pah durimin e besimtarit, mbështetjet tek Allahu. Lufta që do që, që do të bëjë vetën e ti njeriu kundër shejtanit të ti, tij dhe kundër shejtanit të njerëzve, edhe të fito, fitoj të luft, luft, e fitoj të luftë, dhe kjo lloj lufte nuk mund fitohet nëse nuk do ket kundërshtar. Prandaj Allahu sopërmendoi me urçin e tij i ka krijuar gjërat që mos i nisi që të njihet e që falenderon dhe që nuk e falenderon dhe të dalë në pah këto adhurime kështë të më dha të cilat nuk mund dalë në pah këto lejgjërash dhe durimi që është një paradhurimi më të më dha dhe është thelbi i zdo adhurimi që bën njeri u një jetë në ti ka të bëj me durimi dhe më thënë si që ka mërmën dhjetarët që ndanë tre loje durimi në vebër të mira dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më Durim, duke lërgur nga gjinavat, durim në fotkësi. Të gjitha këto do të thonë ka të bën dohon me durimin të durosh për atë që është e keqe për ty. Kështu që thelbi i kësaj gjeje është të arrijësh atë durimin Allahu subhanuhu teala duhet të, të durosh të keqen. Dhe Allahu subhanuhu teala e krijon çdo gjë dhe gje, edhe nuk pyetet për atë që krijon, por krijesat pyeten. Dhe njohin kësaj gjeje bëhet vetëm si njeriu të njëhoj më shumë më dhështinë Allahu Suhënë të alë të kryeset ti. Edhe fundik se gjëjë është që njëri u njëllet me gujhapur, i shtangur për para, ka dirët Allahu Sësi, Allahu Suhënë të alë të alë i ka kryuar gjërë në të tëllë formë edhe i ka sistemuar me për të sistem kaqë përqiz i cili hecën në një formë të pashmakshme në basë të ligjëvi që ka vendosë Allahu të kryeset dhe gjithë kjo nxirnë në pa modhështin Allahu subhanahu wa taala, modhështin emrave të Tij, dhe cilësive të Tij, dhe ky lloj njohje e këtyre emrave dhe cilësive, ky është qëllimi i krijimit të krijesave. Dhe ajo që ka përmendur Allahu në Kur'an, që thot: "O mahleqtul jinni ve nolin se illa li ya'budun", nuk e kriou gjithë njerëzit vetëm sa që të më adhurojnë. Dhe ky lloj adhurimi bëhet duke njohur emrat e Allahut dhe cilësitë e Tij, duke adhuruar atë në bazë këtyre, dhe Kyllo e adhurimi nuk mund të arrihet Nëse nuk e kështone mirë dhe keqa, e keqa Njërëz të mirë, njëzit dhe qi Për këta rësio, Allah subhanu ta li Ka ndarë njërzit E me gjithët të Nuk ka bërë padrejtësia tërri që nuk u ka dhënu zimi Sepse ata e zhjodhën vet A të le rrugë Me dëshirë në tyre Dhe nuk i ditërojë Allah subhanu ta Për këta le rrugë Që zhjodhën ata Për këta rësio Për k Po do shigot gjithmonë zgjidhmos bizëtarën e këtij jetë, jena ta vetë të zgjidhim si ose besimin, edhe duan ata më shumë se besimin. Do vinë më në mësimet e ardhme nën Allahu subhanahu wa taala çështje detyrimit. A është është i detyruar njeriu nga kaderi apo nuk është i detyruar, edhe ç'është detyrimi? Ç'kuptim ka fjala detyrim? Do sqerohet inshallah dhe më shumë në këtë çështje kur të fasim për temën që tash. Kështu që si rezultat kanë dhe njerëz që të marrim temën e mësimit është që udhëzimi është dhruar prej Allahut subhanuhu te ala i jep atë atij personit që do mëurdhsin e ti duke vendosur në vendin në e përshtatshëm, ndërsa humbia është dy lloje, është humbi fillestare dhe humbia ndëshkim, humbia ndëshkimi është kur njeriu largohet për të vërtetëzuar dhe i kthen shpinën në vërtetëzën e Allahut ndeshkon duke evoluosur zemrën, dhe humbi fillestare është humbie që Allahu subhanahu ta nuk e jep ti njerësi suksesin për çënë udhëzuar duke e ditur Allah i më dhuroj që nuk e meriton përkundë vazhje leja tën, të mbështete tek vetja e tij, prandaj edhe profeti sallallahu selam siç e thonë hadith, i lutesh Allahu dhe thua ja hayu ya qayum, ot bi rahmetike astaghithu min mashirën tonë të kërkojmë ndihmë. Taslih li sha'ni kullu, o marguullo mua gjithçën time, o la te kinina, nëse ti mos më mbështet mua tek vetja ime, parfta ayn, ashab bin busu, sepse pa mbështetjen e vetë tij, humbi rrugën e vërtetë. Prandaj Çdo person që mendon se ai është udhëzuar në rrugën e vërtetë me fuqinë e tij ose me fuqinë e logjikës së tij, ky është fillimi i humbisë për këtë person. Ky është hapi i parë që i bën të largojnë nga rruga e vërtetë. Të humbi në detajet e Islamit ose në gjithë Islamin, sipas mashtrimit që ka i kanë vënë vetën e vet për udhëzimin duke menduar që në këtë çështje jam udhëzuar vetëm me logjikën time, ose Në gjithë islamin e ka fituar të me fëqintime. Përndet dhe Prof. Salim i lutë është Allah me të të lutë për të reguar që nëse Allahu e le njëri unë të mështet të vetë e ti, a tia, i ka për të humbur automatikisht. Përndet dhe Prof. Salim i ka të reguar haditin e sakt se Allah së mërën tali i thotë të robër dhe o robë të mi ju të gjithi një të humbur përve që ati që unë u dhëzoji. Ky udhëzim është dhurat para Allahut që e vendoset dhe në vendin e tij, prandaj nuk quhet padërisi, sepse Allahu i mëdhur nuk ka marr njerëzve që nuk i ka udhzuar, nuk u ka marrë atyre atë që është pronë e tyre. Udhëzimi nuk është pronë e tyre, por u ka marrë atyre atë që është nuk u ka dhënë atyre atë që është pronë e tij, dhe jo e tyre. Gjithashtu dhe gjë në gjashtë këto është dhe çështë e krijimit, kur Allahu Subhanallahu Tale ka krijuar disa njerëz me një dorë, disa me dy duar, Disa me dy sy, disa me dy sy, thotë pse nuk krijoi edhe mua me dy sy, pse nuk ka për padrejti. Si ka bërëu me padrejti? Ti gjithë si njëri nga fillimi deri në fund je, je pronë Allahot. Allahot bënë me i pronë Allahut. Allahu të bën me një, me dy sy, ka raste me tre sy, ka raste pa sy hiç. E gjithë kjo domethën është vetëm për Allahu dhe nuk pyetet për atë që bën. Sikurse një person thash domosë nëse ti ke një dhurat A do shon ti të dashurosh dikujt, s'do shon ti të dashurosh dikujt tjetër? A mund të fot dikush e ti pse s'do më vonë? Ne ekoj që nuk ishte pronë e tij, as nuk e meritoi ai domethënë këtë dëgioje, përkundërse ishte dhurat vetëm për teje. Kështu që pron Allahu subhanahu wa taala, nuk mund ta kërkojë njeriu duke duke pretenduar që ai e meriton atë, përkundërse i lutet Allahut të mëdhuruar Allah, njeriu të ta ulë në rrugën e drejtë me mirësinë e tij. Prandaj çdo ulzim që jep Allahu njeriu është vetëm me mirësinë e tij edhe me mëshirën e ti lo shpërën e mërë gjithëmë më